Sì, eh, in mattinata un gruppo di attivisti, un centinaio di attivisti del TPO sono riusciti a occupare eh, appunto parte del CIE eh, entrando da dietro, eh, dopo circa un'oretta comunque sono stati raggiunti da altri ragazzi che eh, sono aumentati poi via via nel tempo, eh, questi altri compagni hanno cercato di entrare però di, di fatto sono stati fermati dagli stessi attivisti che erano all'interno i quali volevano comunque mediare eh, stavano cercando un accordo con eh, gli sbirri che, che appunto c'erano lì perché l'intento finale era quello appunto di fare entrare una delegazione composta da consiglieri regionali, avvocati all'interno del CIE, mm. eh, quindi non potendo entrare gli altri ragazzi sono, sono passati dall'altra dall parte, essendo che loro erano dietro, sono andati davanti e niente in sostanza abbiamo cercato di fare qualcosa lì davanti, di svolantinare, cori, far sentire un po' ecco, quello che stava succedendo bloccati ripetutamente dal allontanati dal, dal, dagli sbirri che c'erano lì davanti e in sostanza questo è successo, di fatto no, la delegazione con l'avvocato cercava di, di, di, di permettere il diritto di asilo, riportava questo, quindi cercava in qualche modo di eh sì, eh, è uno dei temi, a, oggi è la giornata a, insomma a differenziare poi gli immigrati all'interno del, del CIE perché non facevano un discorso generale facevano un discorso di eh, diritto d'asilo mm -hmm. eh, detto questo comunque si è, si è rimasti là da davanti poi le, beh, i ragazzi del TPA sono usciti hanno fatto un intervento lì davanti, davanti al CIE ma poi se ne sono andati subito quando in realtà potevamo essere lì davanti insieme magari pensare invece sono andati perché appunto c'era poi la giornata del primo marzo c'era un altro presidio un altro, un, altro, un altro corteo in vista altri compagni sono rimasti invece lì davanti continuando appunto a svolantinare a fare dei cori a parlare ma poi nel giro di un'altra mezz'ora ecco il tutto è finito sarà durato dalle 11 di, di stamane fino a le tre, tre e mezza Mm. e poi comunque il spiegamento di forza dell'ordine è finito quindi eh, la situazione poi eh, si è conclusa così ecco.